jedno veliko posebno predavanje. Reću samo nekoliko stvari. Kada je Allah Đalešanu stvorio Adam A.S. Stvorio ga, kaže, od zemlje. Stvorio ga u džennetu. I ostavio ga u džennetu. Dozvolio mu sve u džennetu. Adam selam je nekoliko dana hodo po džennetu imao joj sve. Ali osjetio da mu nešto fali. Naravno, hvala mu Hvala mu žena. Ko žena vjedru kad ode 2-3 dana kod majke, je lezna nam džep, fali odma treba ti nešto. Tako? Evo ja znamo šta priča. I za Adam a. s.a. probudi se, kaže, žena pored njega. Allah dželašanu mu, dok je on spavao, stvorio žen. To je znači to prvo stvaranje našeg prababe, pravi, Znači da bude od njega žena stvorena na način kako žena rađa djete. Ne bi kaže nizdržao taj bog, nego mu je da jedna vrsta anestezije morao je zaspati. Ovo se desilo dok je on bio u, u, u, u snu, spalo je. Desla se ta operacija. Da je znači žena stvorena od ademovog ali jeh i celam krivog rebra. Stvorena znači od kosti. kaže, ja ne mogu svoje žene pitan autoritet i tako dalje. Nije žena stvorena od ove ovde kosti glave da bude je glavna u porodci. Žena koja hoće da bude je glavna iznad svog muža pravi veliki problem i musibe. Ali isto tako nije ni od petnije kosti stvorena da bude gažena jer onda je muškarac pravi veliki musibe. Žena je data muškarcu li Jeskune i leha da bi se uz smirio i da bi se ona uz njega smirila. Da bi znači bio Mebede te lorahme, ljubav i milost, odnosno samilost između njih dvoje. Da, to znači od ove ovde kosti, ona je kod srca, to je to krivo rebro. A srce znači da treba da bude ljubavi, mebede, orahme, i samilost i milost između njih dvoje. Kaže se isto tako u predajanjima, ako to krivo rebro ostaviš, ono ostade krivo. Znači problem, trka. Ali ako ga pokušaš ispraviti da ne budeš, znači problem, slomičeš ga popret, to je drugi problem. Znači, ovo savjet za muškarce, treba s tim krivim rebrom lijepo postupati. Imamo mi još uvijek vremena, možda sad ima nekad kriza u braku, ima problem, ali imamo mi vremena kad god da smo, da popravimo to. Da popravimo to. Bit mi pitani muškarci za svoje žene. One će biti pitane za djecu, ali čisto traku biti pitane kakve su bile prema muškarcima. Da se napravi ovaj harmonija. Da je poslanik za sve savjete. Prvi savjet Za muškarca, najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim ženama. E sad, hoćemo li da budemo najbolji, ako hoćemo, evo mogućnosti. Oni koji su najbolji prema ženama, najbolji su ljudi. U ene, najbolji je, kaže, ja sam najbolji prema svojim ženama. Poslanik, sallallahu sallam, je pokazao kakav treba da bude čovjek. Naravno, i to možemo reći u praksi, U praksi pokušati ga slijediti, kao u drugo. drugom. Gledam jednog čovjeka, on je nemusliman pjevač, poznat, nežme o time, nije sad bitno, koji kaže jednu istinu. Čovjek znači nije musliman, ali od svog babi, kako on to kaže, naučio da moj otac rekao, kad je žena sretna, to je sretna porodica. Kad je žena sretna, bit će hajra u kući. Kad je žena nesretna, nema hajra u kući. Onda nema nema hajra u porodici. To je dobro zapam. to je velika istina. Ovo je samo prepričan, ovaj iz poslanikov, najbolji su od vas, koji su najbolji prema svojim ženama. Međutim, da se žene ne bi puno uzdigle, ko što ono to vole, ovo je malo da se ušlo, tako? Da, ka, ka jeste, da se šepure, jest. Kaže poslanik, sallallahu srnem, kada bi naredio da ste učini sežda nekom drugom, osim Allahom, Đalešanu, naredio bi ženi da učini sežda svome mužu. Znači, naredio bi ženi da učini seđdu svojom mužu. Zbog veličine je prava koju muž ima kod ženi. Znači, ovo prvo, možda se ne sviđa nekim muškarcima, ali to je, to je hak, to je istina, to je islam. Ovo drugo, može se ne sviđa nekim ženama, ali to je istina, to je islam, to je hak. Ako što budeš musliman ili muslimanka, to je to. To je naša vjera. I ovdje se u stvari pravi paritet. Nikada Allah nije dao prednost samo muškarcu, nikada nije dao prednost samo ženi. Oni su Podjednaki, badu kumin bad, vi jedni od drugi Znači, nema tu prednosti, osim kaže muškarac, ali je religijan, ali A muškarcima i ne darežu prednosti na ženama. Šta je to u stvari? To što su fizički jakši. To što je muškarac uvijek, muškarac su uvijek poslanici. To što ovaj, muškarac je zadužen da radi i donosi i hrani svoju ženu i svoje djete. Zanimljamo situaciju, narod da žene radi, imaju svoj dinar, tako dalje slavu jeste da je muškarac, čovjek, muž, on je taj koji zarađuje i ima obavezu da potroši i na svoju ženu i na svoju djecu. To je obaveza farza. A nedošavanje farza vodi u haram, haram vodi glavo i kazan. A kaže, žena od svojih para nema obavezu troši na muškarca i nema obavezu troši na dijete. Samo na sebi. A dobrovoljna ako će možda šta da čovjeku svom, odnosno može Kad se nemocno upijali, vidi s kakvim stvarima je došao islam. Međutim, ženu su u islamu ugrozili muslimani, to jest mi koji ne znamo ove stvari, ne znamo prava, i sve po nacionalnom srodimo. Arapi imaju svoje običaje, Pakistanci svoje, Turci svoje, Mošnjaci svoje, narode koji su nekada i čivesto mnogo protiv žene, to gleda čakreda čega kako islam ženu. Ne, islam ne ugrožava ženu, islam je uzdigo ženu. Ali nešto da smo slimani, ugrožavaju ženu. I ovi to koriste, da to prebacu u muslimanjima. Druga stvar je savjet koji ću vam dati. Desi se nesporazno izvođu muškarca i žene. Vješte sada, gdje hodate? Hajde požuli. Desi se nesporazno gdje je ja ustao sa drugim samisjoni da, da nisam nepođešten. Ovaj, izvođu muškarca i žene. Desi se svađan. Pazite, to je sasvim normalna stvar. Ono lijecko ne leha, da se smiri muškarac i žene žena uz njega. Ne znači da neće biti problemo u tom braku. Ko tu uspije svaka u čast. Ali kaže se da je dobar čust braka, kad nekada ima i problema. Kad ima, kad ima i svađe, kad se značiti razmjeri je mišljenje. Jer nije, nije islamski brak, što sam malo govorio, žena je radnik, a muškarac direktor. Ja ženu ređim, ti radiš. Ja ti još ustav dajem platu, je katastrofa. Nego je to dogovor između muškarca i žene. U suri Bekare onaj ajet koji govori o dojenju. Pa kada Lajla Šeru da dojenje djece bude dvije godine. A zatim kaže ste je dobila bay eradu fisalan taradi minhuma wa nah tashawur Ako se njih dvoje, muškarac i žena sporazumno dogovore da dijete odbiju dojenja prije drugih dvije godine, nema im u tom grijeha. Ali ovdje je bitno što reču o tashawur in dogovaraju. To je ravnopravo lijep odnos muškarca i žene. Muhammed sallallahu alaihi sallam prvi put, možda jedini kad su masabe odli po slušnosti. ih ka Mekhi, reku idemo da obavimo, umru. Šeste godine je pohiđer. Međutim, opkolni mušici i nisu im dozvoli da, da uđu u Meku. I Muhammed sallallahu alaihi sallam na hudejbi kaže pred nekom sad ovde da obrijemo svoje glave, skinemo kosu i da zakoljemo kurbane, to su naši propisi meke, odnosno propisi umre, ne možemo ući u meku. Naravno, u vashabama teško palo, šest godina muhađeri, šest godina protjerani krenuju, meku obrdovali se, teško im palo. I kad im je rekao poslanik, ovde sad to uradite, nešmo ću ući u meku obje godine, ne obje, oni kaže, to nisu htjeli uraditi. Subhanallah. I on tužan ulazi u šator kod svoje žene u muzeleme, I kaže, desu vam se to i to, nisu me poslušali. On je primio objav od Allaha. Bogu sam rad gospodaru, gospodana daj mi rješenje za ovu situaciju. Ja sam poslanik, nisu me poslušali. Međutim, on se svojoj ženi jada. I ona mu kaže, ti to radi poslaniče. Zrađi ti za kolje svoj kurban, obriji svoju glavu. I kaže, on je to uradio. A sahabi kad su njega vidjeli, kaže, potrkari se, poubijali se za malo ono koče prije da ga slijedi u tome. Ko će ga prijestiti? Znači uzelo je savjet od žene i prihvatio ga.